Tizenkettedik fejezet Jön az országfelelős A Lingan országfelelőse mélyen elgondolkodott a dolgon, de szigorú és fegyelmezett arcvonásai még csak meg sem rezdültek. És 48 órát várt, csak azután értesített engem, mondta. Ritzet vakmerően felelte. Nem volt miért hamarabb szólni, ha minden dologgal önhöz szaladnánk, csak tehernek érezni az életet. Most azért mondjuk el, mert még mindig nem értjük. Furcsa, és a mi helyzetünkben semmi furcsát nem engedhetünk meg. Ismételje meg ezt, hadd halja mújra. Az ország felelős föltette egyik lábát a széles ablakpárkányra, és elgondolkodva nézett kifelé. Könnyen lehet, hogy a lingeni építészetnek maga az ablak volt a legkülönösebb vonása. A közepes méretű ablakot másfél méteres, enyhén összeszűkülő falmélyedésbe építették bele. Kristályosan átlátszó, vastag és pontosan hajlított volt. Olyan forma, mint egy lencse, amelyik minden irányból befelé a fényt. Így ha az ember kinézett rajta, egy miniatűr panoráma tárult a szeme elé. Az uradalom minden ablakából be lehetett látni a határ teljes ívét a zenittől a nadrigig. A széleken aprólékosabban és torzítva, de épp ez adott valami különleges ízt látványnak, és az ember már úgy megszokta ezt a képet, hogy az lett volna a természetellenes, ha a kiakasztott ablaktábla mögül belép a valóság lapos egyhangúsága. Amikor bekövetkezett a pillanat, midőn a nap elviselhetetlen forróságot és fényt gyűjtött össze az ablak lencse pontjában, a különleges üveg polarizációs jellemzői megváltoztak, s ettől az üveg átlátszatlanná vált. Vagyis az ablak ilyenkor sem nyílt ki, inkább kifakult. Valószínűleg a Lingan és a Lingani ablakok helyzetéből született meg az az elmélet is, mely szerint egy bolygó építészete tükrözi az illető bolygónak a galaxisban elfoglalt helyét. A Lingan annyiban hasonlított az ablakaira, hogy kicsiny volt, ám körképszerű kilátást nyílt róla a galaxisra. Megmaradt államnak, amikor a világok egészen már meghaladta a gazdasági és politikai fejlődésnek ezt a szakaszát. A politikai egység ebben a korban már a csillagrendszerek halmaza volt, de a lingen továbbra is az volt, ami évszázadok óta mindig. Önálló, lakott bolygó. Ez nem akadályozta meg abban, hogy gazdag legyen, ami azt illeti el sem lehetett volna képzelni, hogy a lingen másmilyen legyen, mint gazdag. Nem igen lehet tudni, mitől lesz egy bolygónak olyan a helyzete, hogy az ugróvonalak kulcsfontosságú csomópontjává válik, amint az optimális gazdasági érdekek miatt a hajóknak igénybe kell venniük. Sok minden múlik azon, hogy a tér, amma része, miféle fejlődési mintát követ. Aztán belejátszik a dologba a természettől lakható bolygók elhelyezkedése, a gyarmatosítás és a fejlesztés rendje, és hogy milyen típusú gazdasággal bír az óban forgó térség. A Lingen korán felismerte saját értékeit, és ez jelentette a fordulópontot a történelmében. A stratégiai helyzet tényleges birtoklása mellett az a képesség a legfontosabb, hogy az illető értékelje és kihasználja ezt a helyzetet. A Lingen sorra foglalta el azokat a kis bolygókat, amelyeknek sem erőforrásuk, sem önálló népesség eltartására való lehetőségük nem volt. S csak azért esett rájuk a választása, mert majd a segítségükkel fogja megőrizni saját kereskedelmi monopóliumát. A szikladarabokon kiszolgáló állomásokat építettek, ahol a hiperatommotorok alkatrészeitől a legújabb könyvtekercsekig minden volt, amire csak a hajóknak szüksége lehetett. Az állomások óriási kereskedelmi központokká fejlődtek, ahová csillagköt királyságok minden részéből áramlottak be az ásványkincsek, a szörme, a gabona, a marhahús, az épületfa. A belső királyságok csak úgy ontották a gépeket, berendezéseket, gyógyszereket és mindenféle más terméket. A kicsiny lingen tehát, akárcsak az ablakai, kilátást nyújtott az egész galaxisra. Önálló bolygó volt, de jól élt. Kezdje a posta hajóval, mondta az országfelelős, és továbbra is kinézett az ablakon. Mindenek előtt azzal, hogy hol találkozott össze a cirkálóval. Nem egészen százezer mérföldre a lingantól. A pontos koordináták nem érdekesek. Azóta is rajta tartják a szemüket. A lényeg, hogy a tiranni hajó bolygó körüli pályán keringett. Mintha nem is szándékozna leszállni, inkább várakozó álláspont lenne. Igen, nem lehet tudni, hogy mióta várakoznak. Sajnos nem. Senki más nem látta őket. Alaposan utána néztünk. Helyes, nyugtászt az ország felelős. Ki fogjuk üríteni. Megállították a postahajót, vagyis akadályozták a posta működését. Ez pedig a Tirannal kötött szövetségesi egyezményünk megsértését jelenti. Kétlem, hogy tirannok volnának. Bizonytalan akcióik révén inkább gondolhatunk törvényen kívüliekre, szökésben lévő foglyokra. A tiráni cirkálón utazókra gondol? Természetesen az is lehet, hogy ezt a benyomást akarják kelteni bennünk. Minden esetre eddig nem kezdeményeztek más akciót, mint azt, hogy egy üzenetet juttassanak el közvetlenül nekem. Úgy van, közvetlenül az ország felelősnek. Semmi mást. Semmi mást. Nem is mentek át a posta hajóra? Minden kommunikáció képernyőkön keresztül zajlott. A levélkapszulát kilőtték a kettőjük közti kétmérföldes űrbe, ahol a hajó hálója befogta. Kép is volt, vagy csak hang? Tökéletes kép. Éppen ez az. A beszélőt többen is arisztokrata viselkedésű fiatalembernek írták le, akármit jelent is ez. Csak ugyan. Az ország felelős kezel lassan ökölbe szorult. És fotó lenyomat nem készült az arcáról? Ez hiba volt. Sajnos a postahajó kapitányon nem sejthette, hogy az a fotó utóbb milyen fontos lett volna, ha valóban fontos. Önnek mond ez a történet valamit szír? Az országfelelős nem felelt a kérdésre. Ez volna az üzenet? Úgy van, egyetlen szóból álló óriási üzenet, mert úgy gondolták, hogy egyenesen elhozzuk önnek. Természetesen ezt nem tettük meg. Lehetett volna akár hasadó kapszula is. Öltek már meg így embereket? Igen, még országfelelőseket is, Felelt az országfelelős. Egy szó. Csak annyi, hogy Gilbreth. Ennyi. Gilbreth. Az országfelelős megőrizte közönös nyugalmát, de közben nőtt, nőtt benne a bizonytalanság. Nem szerette azt az érzést, amelyet a biztonság hiánya jelentett. Semmit sem szeretett, ami a korlátaira emlékeztette. Egy országfelelősnek nem lehettek korlátai, és a linganon nem is voltak ilyenek, legfőjebb, amit a természet törvénye kényszerített rá. Ország volt mindig, kezdetben gazdag nagykereskedő dinasztiák uralkodtak a Linganon. Az arisztokráciát azok a családok jelentették, amelyek először létesítettek szolgáltató állomásokat a bolygón. Földterületben nem lévén gazdagok, társadalmi helyzetük tekintetében nem versenyezhettek a szomszédos világok gazdáival és ispánjaival. De bővében voltak forgalomképes fizetőeszközöknek, tehát a nagybankokok keresztül meg tudták venni és el tudták adni ugyanazokat a gazdákat és ispánokat, és ahogykor meg is tették. A Lingen pedig végigélte az ilyen körülmények között jól, rosszul kormányzott világok szokásos sorsát. A hatalom hol az egyik, hol a másik család kezébe került. A különböző csoportok egymást váltogatták a száműzetésben. Állandósultak a cselszövések és a palota forradalmak, így amilyen mértékben a ródia, a stabilitás és a korlátok között tartott fejlődés mintapéldáját jelentette a térségben, úgy testesítette meg a Lingan a nyugtalanságot és a rendezetlenséget. Megbízhatatlan, mint a Lingan, mondogatták az emberek. Ha az ember kellő távlatból szemlélte a dolgokat, láthatta, hogy az eredmény elkerülhetetlen. Miközben a környező bolygóállamok államcsoportokká konszolidálódtak és megerősödtek, a Linganon a polgárháborús küzdelmek mind költségesebbé és a bolygóra nézve mind veszélyesebbé váltak. Az átlagpolgár polgár végül már mindent megadott volna, hogy végre nyugalom legyen a világán. Így váltotta fel a pénzuralmat, az egyeduralom, és a cserével veszni hagytak valamicskét a szabadságból is. Innentől kezdve egykézben összpontosult a többség hatalma, de ez az egy rendszerint kifejezetten barátságos volt, a soha meg nem békülő kereskedőkkel szemben túlsúlyként felhasznált népességhez. Az autarhia korában a lingen gyarapította gazdaságát és erejét. Még a harminc évvel korábban hatalom csúcsára elérkezett tiránnak is megtorpantak. Nem szenvedtek vereséget, de leálltak. Ez bizony tartós megrázkodtatást jelentett. Attól az évtől számítva, hogy megtámadták a lingant, a tirannok egy bolygót sem győztek le. A királyságok más bolygói nyíltan a tirannok hűbéresei lettek, nem úgy a lingant, amely elméletileg a tiran egyenrangú szövetségese, társult állama lett, melynek jogait a szövetségi szerződés biztosította. Az ország felelőst a helyzet nem tévesztettemek. meg. A bolygó déli bábos nacionalistáit talán megengedhették maguknak azt a fényűzést, hogy szabadnak tekintsék magukat. Az ország felelős azonban tudta, hogy attól a régebbi nemzedéktől a tiránveszély karnyújtásnyira volt. Karnyújtásnyira, és nem messzebb. És most meg lehet, hogy sor kerül a végső, a régóta esedékes medveülésre. Minden bizonyja megadta nekik a várva várta alkalmat akármilyen hatástalan volt is az általa felépített szervezet, elegendő kihívást jelentett, hogy a tiránnak úgy látták jónak, hogy eljött a büntető akció ideje. A törvény szerint a lingen csak vesztes lehetett. Vajon ez a cirkáló a medveülésre tárt kar első mozdulata? Rállítottak egy őrt a hajóra? kérdezte az országfelelős. Említettem, hogy figyelik, Két teherhajónk állt rá a tömegmérőjére, húzta féloldalas mosolyra a száját Rizzet. És mit hámoztak ki az egészből? Nem tudom, én csak egy zsílbrettet ismerek, akinek egyáltalán jelent valamit a neve, pedig a ródia Hindri adját. Volt már vele dolga? Láttam, amikor legutoljára a ródián jártam, felelte az országfelelős. Persze nem mondott neki semmit. Természetesen. Ridzett szeme résznyire szűkült. Arra gondoltam, talán nem volt kellőképpen óvatos, és még Gilbret óvatlanságának is a tirannak voltak a haszonélvezői. Tudjuk, milyen gyengeségekkel küzdködnek mostanság a hinriadok, és talán éppen ezt használták ki, hogy önt egy utolsó önárulás csapdájába csalják. Kétlem. Furcsa, hogy épp most kell ennek bekövetkeznie. Körülbelül egy évig voltam távol a lingárról. A múlt héten érkeztem, és napokon belül megint elmegyek. Furcsa, hogy épp akkor ér el egy üzenet, amikor egyáltalán elérhet. Nem hiszi, hogy véletlen volna? Nem hiszek a véletlenekben, és van egy, csak egy lehetőség arra, hogy mindez ne legyen véletlen. Ennél fogva meglátogatom azt a hajót. Egyedül. Lehetetlen szír mondta elképedve Ritzet, s a jobb a fölötti szabálytalan kis heg kivörösödött. Megtiltja nekem? kérdezte szárazan az országfelelős. És mivel ő volt az országfelelős, ridzett megnyúlt arccal csak ennyit mondott. Ahogy óhajtja szír. Egyre kellemetlenebbé vált a várakozás a könnyörtelen fedélzetén. Két napja már, hogy el sem mozdultak a röppályájukról. Gilbert lankadatlan figyelemmel nézte a műszereket. – Nem úgy néz ki, mintha megmozdulnának. Báron felpillantott, éppen borot válkozott. Nagyon oda kellett figyelnie a tirantgyártmányos szőrtelenítő szprére. – Nem, mondta, nem mozdulnak. Miért is mozdulnának? Figyelnek bennünket, és figyelni is fognak. A szája fölötti kényes területre összpontosított, és ingerülten húzta össze a szemöldökét, amikor megérezte a nyelvén azt a kellemetlen fanyar ízt. Bezzeg a tiránok mesteri könnyedséggel tudnak bánni a szerrel. Egy tapasztalt ember kétségtelenül ezzel tudott a leggyorsabban megborott válkozni, mert a finom csiszoló permet a bőr megsértése nélkül dörzsölt le a szört. És mindezen közben csak a légáraméhoz hasonló finom nyomást lehetett érezni és Byron mégis émeigett tőle. A jól ismert legenda, mese, tény, szerint az arcbőrák gyakrabban fordul elő a tirannok, mint más kulturális közegben élő csoportok között, és egyesek ezért a tirán borotválkozó szprét tették felelőssé. Byron most először vette fontolóra, nem volna jobb, ha teljesen szörtelenített mi az arcát. A galaxis bizonyos vidékein ez bevett szokás volt. Azután mégis meggondolta magát. A szőrt végleges eljárás. A divat ellenben változó. Lehet, hogy egyszer még bajuszt vagy pofaszakát kell viselni. Míg az arcát nézte a tükörben, s azon mélázott, hogy festene oldalszakállal, artemízia szólalt meg az ajtóba. – Azt hittem, aludni készültél. – Úgy is van, de felébredtem. A lányra nézett és mosolygott. A lány megpaskolta, majd újjával gyengéden megcirógatta az arcát. – Sima, 18 évesnek látszol. A fiú az ajkához emelte a lány kezét. hagyd, hogy megtéveszten? Továbbra is figyelnek bennünket? – Figyelnek. Nem bosszantó, hogy ezek miatt az unalmas közjátékok miatt itt kell ülnünk tele aggodalommal? – Ezt a közjátékot én nem találom unalmasnak. Azt én sem, amire te gondolsz, Árta. Miért nem megyünk el mellettük, és szállunk le a lingánra? – Hát, gondoltam rá. Nem hiszem, hogy vállalhatunk ekkora kockázatot. Amíg a vízkészletünk el nem fogy, tudunk várni. Byron, azt hiszem, mozognak. Byron a vezérlőpulthoz lépett, és megnézte a tömegmérőt. Lehet, hogy igazad van, Gilbreth. Néhány percig pötyögtetett a számológépen, aztán csak nézett rá meredtem. Nem, Gilbert, az a két hajó nem mozdult el hozzánk képest. A műszer azért mutat változást, mert egy harmadik hajó csatlakozott hozzájuk. Amennyire meg tudom állapítani, 5000 mérföld távolságra van a hajó bolygóvonaltól, körülbelül 46 fok R és 192 fok F ha jól értelmezem a balról-jobbra és a jobbról-balra szabályait. Ha nem, akkor ezek a számok egyenként 314 és 168 fok. Elhallgatott, hogy megint leolvasson egy adatot. Úgy látom közelednek, kis hajó. Mit gondolsz, Jibrat? fel tudod venni velük a kapcsolatot? Megpróbálhatom. Jó, nincs kép. Megyük hangra addig is, amíg lesz valami fogalmunk arról, hogy mi következik. Gilbreth meglepő látványt nyújtott az Éteri rádió kapcsolóinál. Született tehetség volt nem vitás. Ha valaki egyetlen kis rádiósugárral akart kapcsolatot teremteni az űr egy elszigetelt pontjával, az nem sok hasznát vette a vezérlő pult adatainak. Gilbrethnek volt valami elképzelése a hajó távolságáról beleértve a plusz minusz száz mérföldes tévedés kockázatát. Volt két szöge, amelyből akár az egyik, akár mindkettő 5-6 fokkal is eltérhetett bármilyen irányba. Vagyis a hajó 10 millió köbméter földön belül bárhol lehetett. A többi már az emberem múlt, meg a sugáron, amely mint egy fél mérföldnél rövidebb új tapogatta le a keresztmetszetet a fogható tartomány legszélesebb pontján. Állítólag egy ügyes technikus már a kapcsolók tapintásából meg tudta állapítani, milyen közel halad el a sugár a célpont mellett. Tudományosan persze minden ilyen elmélet képtelenség volt, de gyakran valóban nem létezett más magyarázat. Tíz perc sem telt el, már is megugrott a rádió működését mutató. A könyörtelen készen állt az adásra és a vételre. Újabb tíz perc elteltével Byron hátradőlt, és azt mondta. – Átküldenek valakit hozzánk. – Meg kell engednünk. – Miért ne? Egy ember. Fegyverünk is van. – De ha túl közel engedjük a hajójukat… – Tirán cirkáló vagyunk, Árta. Még ha a lingen legjobb hajóján jönnek is, háromszor, ötször nagyobb erőt képviselünk. A becses szövetségi szerződésük alapján nincs túl sok minden megrengedve nekik, s van öt nagy kaliverülő fegyverünk. – Tudod, hogyan kell bánni a tirán fegyverekkel? Nem is gondoltam volna, hogy tudod. Sajnos nem tudom. Legalábbis még nem. De ezt meg a Lingeni hajó nem tudja. Fél óra múlva megjelent a képernyőn egy hajó. Zömöki sármú, kétszer-négyuszonyos, mintha bizony sűrűn meg kellene fordulnia a stratoszférában is. Amikor először pillantotta meg a teleszkóban, Gilbert valósággal felrikkantott törömében. Ha az ország felelős jaktja, a magányjaktja. Esküdni mernék rá. Mondtam nektek, a nevem puszta említése elég, hogy felkeltse az érdeklődését. És csupa mosolygós ránc volt az arca. Felkészültek az átszálló személy fogadására? Szólalt meg egy vékony hang a készülékben. Felkészültünk, üzente Byron. Csak egy személy számára. Egy személy, jött a viszont válasz. A kígyóként letekeredő fémszűvetű kötél kirepült a lingeni hajóból, és szigonyként repült feléjük. Megvastagodott, betöltötte a képernyőt, a végén lévő mágnes henger nagyra nőtt. Közelebb érve aztán eltért a képmező széle felé. Tompa kongás jelezte, hogy a henger célba talált. A mágneses súly horgonyt vetett. Ám a pókfonnallá változó kötél nem ereszkedett meg önön súlyától, hanem változatlanul megőrizte az érintkezés pillanatában is meglévő csomóit és hurkait, melyek a tehetetlenség hatása alatt lassan mozogtak előre. A Lingani hajó óvatos és könnyed oldalazó mozgása következtében a kötél lassanként kiegyenesedett. Most szépen feszesen fúródott be az űrbe, fokozatosan elvékonyodva, a lingen napjának fényétől csillogva tűnt el a messzeségben. Byron ekkor bekapcsolta a teleszkópot is. A hajó ettől kezdve szörnyként pöffeszkedett a képernyőn, s látni lehetett a hosszú kötél eredetét is, no meg a rajta himbálódzó apró alakot. Általában nem ez volt a hajóra szállás módja, a két hajó rendszerint olyan közel ment egymáshoz, hogy a megnyújtható légzsilipek összeérhessenek, és az így létrejövő erős térben mint egy alagút létesüljön a két hajó között, melyben az ember átsétálhatott egyik hajóból a másikba. Természetesen az átszállásnak ez a formája feltételezte a kölcsönös bizalmat. Az űrkötél használatakor az ember élete az űrruhára volt bízva. A közeledő Lingen űrruhája duzzadt a levegőtől, s nem kevés izomerőt igényelt, hogy az illető működtetni tudja a ruha illesztékeit. Byron még ilyen távolságból is látta, milyen nehézkesen hajlik be a karja a csuklós résznél, s hogyan nyugszik meg az új fogást elérve. A két hajó sebességét is nagy gonddal kellett egymáshoz igazítani, nehogy bármelyik részről egy hanyag gyorsulás elszakítsa a laza kötelet, és az utas bukfencet hányva száguldjon el az űrben, a csattanó kezdő sebességét áttéve a távoli nap enyhe szorításába, hogy soha többé semmi ne meg őt az örökké valóságnak ezen a pontján. A közeledő lingeni gyors mozgásán látszott a bizalom. Már azt is lehetett látni, hogy nem csak úgy simán, a két keze segítségével halad a kötélen. Valahányszor kinyúlt az előlévő kéz, és maga után húzta a testet, az métereket haladt előre lebegve, s csak utána nyúlt ki a másik kéz, új fogást keresve a kötélen. Csillogó fémmajom, mely csak kartempókkal úszik át az űrön. És ha elvéti... Ahhoz tapasztaltnak látszik, de ha mégis, akkor is csillogni fog a napfényben, meg tudjuk találni. A Lingeni már egészen közel járt. Kívül került a képernyő mezőjén. Újabb öt másodperc elteltével már a léptei kopogását lehetett hallani a hajó burkán. Byron megrántotta a kart, és ettől kigyulladtak a zsilipet körülvevő jelzőfények. Egy perc múlva határozott kopogás hallatszott, és válaszul kinyílt a külső ajtó. A pilóta fülke falán túli üres helyiségben valami puffant, majd becsukódott a külső ajtó, félresiklott a fal egy síkja, s egy ember lépett be rajta. A ruháját nyomban belepte a dér, sisak vastag üvege kifehéredett, s maga az ember fehér szoborrá változott. Csak úgy árad belőle a hideg. Aztán egy perc múlva vékonyodni kezdett, majd harmad cseppekké változott a ruhát vastagon belepődér. A lingyani, mintha türelmét vesztette volna a havas vakságtól, még mere fény már is a sisak csattján babrált. A sisak egy darabban emelkedett fel, vastag, puha bélése felborzolta a férfi haját. Kegyelmes úr! kiáltotta Gilbert, majd boldog diadallal hozzátette: Bajdot! Maga az ország felelős áll előtted. Byron azonban hiába próbál dermedtségéből felúcsudni, csak ennyit tudott kinyögni. Jonti.